26. pitanje. Da li je ispravan namaz čovjeka koji iz zdrastajnih razloga mora koristiti medicinski alkohol za rane? Rekli smo u bismillahirrahim vezano, to je pitanje vezano za jel alkohol čist ili nečist? Po pitanje je stvarno, nije pitanje moralno. Rekao šehe Ibn Usajmin. što se alkohol kao nečist, nečist, razumijeti, oni smatra taj miris, razumijeti, Nismo im reči da ne čist, stvarno i ostali euh razumjeti Meri snažno ne deš oko komri sad sad oko alkohol koji kurici za za rana i šta je njegov mišljenje što kaže da alkohol nismo im reči da ne a, njegov njegov dolkas rekao da ashab kada Allah zabranio nema alkohol čim došla zabrana oni su bacili sve alkohol koji imaju u, u nečista e, na kuđi nova pjaća na razumjeti pa kaže ako ovi stvari nečista neču dozvoli da oni baci u putnu slimana u pjaćani ovdi to je prvo drugo kaže doš jedan čovjek kod poslanika sa salem i dao njemu neki kao kao flaša ne flaš neču nešto gdje je ostavi gdje u njoj. pa je reko sve to i Allah subhanu wa ta taala zabranio toga i to je, to je, ne smije da, čak da prodaš. Kad on pita, može da prodaš, ali ne smiješ prodaš. Jel Allah kad zabranju nešto, ne smiješ jest i meta koji došo od taj zabranju stevari. Pa čovjek bacio i šta ima u njoj, odnosno ovaj kao flaša ili posuda, ali ne naredio u poslaša selem njega da peri, da operi ta flaša, razvim ta posuda. Pa kaži šeho samiru rahmatu lalaj, ako alkohol nečist, bostanče će se njima reći, peri ovaj, jer naravno on će koristiti stav posada za čistoća ili za neki pića, očestavit voda da pije šta ja znam. Pa ne znači da tu je haram, da, je, da smatram da to je to nečista. Isto spomenuo što sam rekao o koristom u kebovi ili drugi, to je jesti nečista, ali to je moralni nečistoća ili moralni nadasa, ni stvarno nadasa. Razumjeti? Isto on ustavi dodatak za miris, rekli smo o komorisi, za veći smo toga. I rekao, na kraju, ako insan potreban da koristi ta alkohol za neki rana, razumijeti, ne smeta, razumjeti, pa ako smatraš da je to, ne smatram da je nečist, pa naravno ne moraš da, da, da smatraš da ima vizion za nađasa dvoje ruka ili gdje si koristio, Allah najbolji zna.